Du lytter til Teknokraterne. dine verdere i studiet er Ivan Moses, Rasmus Askman og Andreas Bjerre Lundgaard. Velkommen ind for endnu en gang, endnu en uge. Du lytter til Teknokraterne, det er dit teknologi-program her på Aarhus Student Radio. I programmet her der beskæftiger vi os med med nyhedsudsendelser om den digitale verden, men til tider også nogle temaudsendelser om alt fra machine learning til virtual reality og lidt fintech, altså finansiel teknologi. I dag har vi så den sædvanlige nyhedsudsendelse, hvor vi opdaterer dig med det seneste inden for tech-industrien. Din sædvanlige hverdag i studiet er Ivan Moses. Hej derude. Og Andreas Lundkart. Ja, hej med lytterne. Har I sådan en øh, lytteren der nu er med her i starten? Skal de, skal de, har have noget at anbefale? TV-serien, app? Ja, altså jeg, jeg er begyndt at se en serie, der hedder Mr. Robot. Der handler om en hacker. Og det, der er jo noget, en del teknologi indover, der er egentlig også en, en god serie, Så den kan jeg bestemt godt anbefale. Jeg er, i gang med, jeg er lige gået i gang med anden sæson. Okay, hvor er vi henne der? Hvilken platform er vi ude at lege med? Jamen, jeg tror ikke, det er en, vi er så bekendt med her i Danmark. Jeg tror, den hedder USA kanalen. Okay. Ved, er det Er det en kanal, jeg har hørt om mm. før? Nej. Ja. Ellers kan man, man kan se det på HBO Nordic også. De kan man har, også se det ja, der? Ja, okay. De har lige lagt anden sæson ud også, så første ja, okay. sæson har været der et, et stykke tid. altså ja, ved man, hvor jeg ser det. Det er ja. ikke... <laughs> nej, nej, så ved man. Det er rigtig godt. Vi er jo, det, vi er jo et radioprogram til Studerne også. Ja, ja fuldstændig. Og også. Du kan godt lægge en YouTube-program på din computer, måske. Det ved ikke. Hvem ved? Hvem ved? Og, og der, Andreas, har du noget jeg er en indsparkede. Nu er det jo nærmest sådan lidt af en, en running uh, gag, at jeg, uh, jeg har altid været god uh, Apple-abstinencer. Mm. Så altså, jeg har holdt mig lidt væk fra Apple-produkter, så er der uh, de, de loyale lyttere, de, de ved det godt. Fordi ja. de nævnte det for et par uger tilbage, at der er kommet et nyt Apple-produkt i mit hjem. Og mm. så åbnede jeg jo det, som jeg fra min Windows-PC bare tænkte, at jamen, det ser ud som iTunes, der skal jeg ind. Jeg har jo sådan en rigtig gammel flere end 10 år gammel iPod, så jeg skal lige se, om jeg får adgang til min musikbibliotek og alt det der. Og så kom der selvfølgelig så en dejlig pop up fra Apple, der sagde, hey, har du prøvet uh, Apple Music, eller Apple Musik, hvis man vil sige mm -hmm. det sådan på dansk. Uh, som jeg straks skulle se, det er jo bare Apples version af Spotify, uh, altså deres musikstreaming tjeneste. Og så stod der straks, som studerende får du uh, de første to måneder gratis. Og så tænkte jeg bare, Okay, det er fint nok. Yes. Det prøver jeg lige, så man bliver ikke forpligtet. Man kan, bare, man kan bare sige abonnementet op, så det har jeg været vældig glad for. To måneder er sådan en rimelig lang tid, at det ikke for sådan en trial. Ja, og det er, jo, altså, det er jo ligesom at få Spotify gratis i to måneder. Så det, det er måske min anbefaling herfra, hvis man aldrig har prøvet det, og lige tænker, at det, man, man, kører, man er lidt træt af de der reklamer på den gratis version, man kører af Spotify, så kan man jo lige... Og Apple i to måneder, hvis man har lyst til det. Det fungerer for eksempel også på min Android-telefon, okay. så der har jeg appen også kørende. Og, og som så mange andre musik så har jo sådan nogle exclusives. For eksempel var det ikke... Der var, der var nogle albumer, for eksempel ligesom på JC z han udgav hans album mm. selvfølgelig på en egen musik Tidal og Title osv. Der kunne jeg godt forestille mig, at Apple, jo havde nogle rimelig favorable Ja, og vi talte jo her i programmet om Apples video streaming så jeg har faktisk adgang også til på min på min nye iPad der, til alt de der carpool de uh, carpool karaoke, ja, ja, det er rigtigt, det er videoer, så ikke set med nu, men muligheden er der i hvert fald. Fantastisk. Du lytter til 27 udsendelse, som du måske lytter til live over FM. Måske også over Studenterregnets webstream eller iTunes. Desuden offentliggør vi altid vores show notes på vores Facebook-side, hvor du kan finde relevante links eller informationer om udsendelsen. Den hedder Teknokraterne med CH. Hvis du er interesseret i at dykke ned i vores tidligere udsendelse, kan du også finde dem på iTunes eller over hjemmeside. Som sådan nyhedsudsendelse her i dag vender vi så Googles milliard med HTC. Ikke yes. Ja, det skal vi gøre. Hvad indebærer det? Lige Jamen, um, grunden til, at jeg blev opmærksom på den her historie, og jeg havde lyst til at dykke lidt længere ned i den, var egentlig uh, et personligt spørgsmål og undring, som var, hvorfor køber Google ikke bare, altså eller Alphabet, som jeg, Alphabet, som er Googles moderselskab, hvorfor køber de ikke bare helt lortet? Ja, hvor, det, ja. det kører ikke særlig godt for HTC, som jeg skal komme ind på lidt senere, og de har pengene nok, så hvorfor bruger de 7 milliarder kroner, Uh, får ikke engang at købe andele i selskabet. men de køber sig, hvis man kort fortalt, køber de sig adgang til ekspertise og arbejdskraft, um, for at så kunne selvstå for uh, udvikling og produktion af, af egne mobiltelefoner. Um, og vi skal kigge lidt nærmere på, ja, hvorfor køber de slet ikke bare hele produktionsafdelingen fra HTC, og hvad for... Uh, så hvis de ikke gør det, hvad får Google og HTC, hvad, hvad får de ud af, af selve aftalen? Så det, det skal vi kigge lidt nærmere på, og der har jeg fundet nogle interessante svar. Fantastisk. Ja, det oplagte move er jo sådan en rigtig Silicon Valley move, bare at købe hele skidtet. Ja, og det har Google gjort før, altså med, en, med et andet selskab, som jeg også fortæller sig. Fantastisk. Og så øh, vender vi skudden over til mig igen, hvor vi skal snakke lidt om Amel, Amazon, øh, Apple, ja, Apple, Amazon og Facebook, tre firmaer, som jo ellers jeg snakker om ugenligt, gør det rigtig, rigtig godt, og vi nogle gange taber kæben over, men, men i den her uge, der har den ikke helt været, været helt god. Det, det indebærer nogle forskellige nyheder, men også i sidste ende nogle fællestræk. Og så skal vi afslutte med dig, Ivan. Over til noget Internet of things. Yes. Det er noget, der rimer på noget andet. Jamen, jeg vil, jeg vil snakke lidt om nogle bier, der er kommet på internettet, og det er ikke i bogstavelig forstandsforsøgeligt, men det er nogle forskere i, i Manchester, som er gået i gang med et projekt om at tilkoble nogle bier, de her Internet of things. For at og, og må, altså overvåge, hvordan de bevæger sig og deres generelle adfærd. Men hvorfor det er så vigtigt, vil jeg også komme ind på, at det, mm -hmm. det, ja, det er en del af, af mine nyheder her. Fantastisk. Jamen, lad os bare komme i gang med det. Og i så kan du lige godt vinde til, at hvis du vil tjene en god løn sidenhen, og hvis du vil kunne gøre karriere, så er det EDB. Og hvis du ikke skal sidde som et dumt skvat, der ikke kan finde ud af noget som helst, så er der også EDB. Og hvis du vil have et lykkeligt familieliv, så er det EDB. Ja, og EDB, det elsker vi jo både her i Danmark, men det har de elsket i, i rigtig mange år, eller årtier næsten i Silicon Valley, og der, der over, vi skal. Mm. Um, og vi nævnte lige, det handler om Googles milliardaftale med den taiwanesiske tech HTC, um, og det er nemlig i sidste uge, der er bekræftet um, Alphabet, um, at de overfører 7 milliarder kroner til uh, hardware HTC for at få adgang til både ekspertise og arbejdskraft, og det handler om produktionen af smartphones, og Google vil altså gerne, ja, altså komme ind på det marked, og mm. øhm, selv producere nogle mobiltelefoner. Det har de øh, gjort før i samarbejde med nogle andre virksomheder, det uddyber jeg også øh, lige om lidt. Øh, men som sagt, vi skal finde svar på de her spørgsmål, hvorfor Google er villig til at bruge så stor en pose penge, uden faktisk at købe andele øh, fra den tajuaniske virksomhed. Øh. Ja, altså jeg tænker også, altså HTC, det, det rimmer jo på nogle telefoner, og mig bekendt, så... Øh så, så er det også dem, der har produceret Google Pixel-telefonen, altså ja. hardwaren i hvert fald mm. til den. Ja, de har haft et samarbejde om det helt, helt sikkert, og så kender vi HTC også fra det her Hatsat, som vi har omtalt om hver gang til Virtual Reality sat mm. HTC Vive. Um, så det, det kan man sige. Og som sagt, hvis vi tager de amerikanske dollars, så er aftalen, har et aftalt en prisskilt på 1,1 milliard amerikanske dollars, um, så det er jo næsten et godt køb over i danske kroner. Dollarne er jo lav, så 7 milliarder er jo ingenting. Ja, og de har købt sig gang til øh, halvdelen af de medarbejdere, som sidder i HTC's øh, produktionsafdeling af okay. mobiltelefoner. Og det er faktisk 2.000 medarbejdere, så vi taler udviklere, programmører, designer osv. Så det er selvfølgelig en kæmpe stor del, som så kommer fra foråret næste år til at arbejde for Google i stedet for HTC, okay. uh, og den anden del der er ind i den aftale er selvfølgelig at de får adgang til det som som man uh, over i USA kalder for intellectual property, så vi taler patenter og alt den research de nu har lavet, alt den viden de har i forhold til hvordan de får uh, software, hardware og så i uh, mobiltelefoner uh, til at køre sammen. Mm. Um, så det er lige lidt mere omfattende end bare lige at købe en andel af virksomheden. De får også adgang til en masse det, deres. Ja, det, altså det, det, det spændende er jo, synes jeg, at øh, de kunne jo have slugt dem helt. Det gør det så ikke, de tager halvdelen, kan man sige. Og det er ikke engang, at de får eksklusive rettigheder. Altså de får lov til at bruge de her, øh, den her research, den her viden, de her patenter. Men HTC må også gerne altså, indgå samarbejde med andre partnere og give det her ud. Og teoretisk så bliver de i stand til at blive ved med at producere deres egne øh, handsets. Okay, så det er æm, sådan altså et sideløbende arbejde, hvor, hvor de får lov til at ind i... Gå lidt indenfor i hinandens virksomhed, eller i hvert fald Google får lov til at gå ind i HTC. Yeah. Som jo altså. i forvejen også laver den her meget kendte Android-software. Ja, men uh, hvis, vi, hvis vi nu tager de her to spørgsmål, hvorfor, ja, hvorfor bruger Google de her penge, uh, hvad, hvad får HTC ud af aftalen, um, så um, er, det, er det godt at kigge lidt tilbage uh, i tiden for at få et ordentligt svar. Og der kan man sige, at HTC de var faktisk engang blandt de førende aktører på smartphone-markedet. Um, I følge Forbes Magazine, så HTC i 2011 på 10,7% af den globale smartphone-marked. Uh, til sammenligning var Apple og Samsungs andel af den globale smartphone-marked omkring 17%, ja. uh, altså på samme, samme tidsrum. Så de var faktisk ikke så langt fra hinanden i 2011. Um, og det billede er selvfølgelig meget anderledes uh, i år. Der siger prognoser, altså aktuelle prognoser, at HTC vil ikke sælge flere end 8 millioner enheder af deres smartphones i år, og det er så kun 0,6% andel af den globale marked. Uh, er de mens, kæmper virkelig? Altså... Ja, altså det siger de her tal i hvert fald, for hvis man så kigger på Samsung og Apple, de sidder til gengæld, og fordi det er prognoser, så har jeg fundet forskellige tal, men de, de sidder mellem 13-25% hver, Okay. Øhm, altså, vi taler langt flere enheder jeg tror, jeg, så og Apple er de 25% eller øhm, nej, Samsung er faktisk førende, de, okay. de kommer til at sælge sådan, gatter man på, altså et tal jeg så var 326 millioner smartphones i år og, øhm, så kan man for eksempel, det er alle enheder solgt, men så er der faktisk kommet nogle andre tal frem, hvor man kigger på aktive enheder, det vil sige de mobiltelefoner, yeah. der så faktisk bruges til dagligt, og der så er det lidt mere ud som om Samsung og Apple, de ligger lidt tættere på hinanden men det er stadigvæk Samsung sådan som tager kronen der, hvad, hvad det betyder. Og det betyder jo så også, og det kan vi mærke os, fordi det, eller, eller lige skrive os bag ørerne, fordi det er relevant for noget, jeg kommer ind på lige om lidt, nemlig at Android er altså det, det førende platform. Altså Googles software er i hvert fald førende, er det der mest udbredt når vi taler smartphones. Det er jo altså den der klassiske, de er ligesom lidt mere åbne i deres tilgang, ikke? så bare kommer til at forbedre det her, mens ja. Apple de siger, det skulle kun os der kan rulle den her software ud. Lige præcis. Det er, det er noget, noget vigtigt i sammenhæng med den her aftale også, at um, ja, Android er open source, det vil sige, de enkelte mobilfabrikanter, uh, de kan tilpasse uh, styresystemet, ja. deres egne uh, smartphones. Det er um, Apple sikkert eller, eller hvad? Ja. Det er Apple Sikke. Altså nej, nej, det så, øh... de er jo, det der kender Apple meget. Det er arbejde, de siger de er sådan lidt afgørende i deres tilgang med nogen nok sige øh, at altså bare de siger nej, den lukker vi her. I okay. Det er jo også i, altså det er jo ikke nogen. Du kan jo ikke have en Samsung headset eller handset, altså en Samsung smartphone der kører Præcis. Apples OS. Det er jo kun Apples. Altså ja, fuldstændigt, den er, fuldstændig, uh, det er en virkelig lukket boks. Den okay. kan hurtigt kommunikere og andet, og de er de jo også meget kendt. Altså for eksempel, man snakker meget med det her med at jailbreaking telefoner. Det er jo netop det her med at trose det her lukkede system og prøve ja. at gøre at lave nogle tweaks eller hvad man nu siger de der inden for det sprog. Uh, altså lave nogle ting, der bryder de her grænser, som netop gør, at du får de her Android-indskaber med, at du måske kan få et andet look på din startskærm, eller du kan, du, du kan gøre nogle ting med den, som Apple ellers ikke vil tillade. Uh, men jeg, jeg mener også, at Google de har jo der i sin tid, 4-5 år siden, nu ved jeg ikke, om jeg kommer mm. lidt forkøbet. Jamen men det må du gerne, det gør ikke noget. De, de, de køb jo Motorola. Korrekt. Jeg ja. ved ikke, om jeg starter der, på... Jeg ved jeg, ved, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg ved have sagt noget, om det er lidt senere, men vi kan sagtens tage det nu. Ja. Altså, det gjorde de i 2011 ja. til ca. 13 millioner dollar. Ja. Og så bare to år senere, så solgte det hele lortet igen til Lenovo for 3 milliarder dollar. Ja. Og alligevel kaldte de aftalen for en succes, Um, og det er noget, som man skal, man skal læse denne aftale, i, i, i, okay. altså i, i, man skal se den i sammenhæng med, med den her aftale med, med HTC. Mm. Um, og det, det skal jeg nok forklare. Vi kan lige se, konstatere i hvert fald, at jamen, vi kan være enige om, at HTC, de har brug for, for den her pengeindsprøjtning, uh, som de kan få fra, fra Google. For det, det kører ikke godt. Vi har lige hørt 8 millioner uh, smartphones om året. Det er ikke, ikke særlig meget, hvis vi kigger på den globale marked. Og så har deres flagskibe fra HTC. De har for eksempel i april, eller var det måske lidt tidligere om foråret, mm. der kom de ud med en, der hedder HTC U-Ultra, um, og den er blevet ad i stykker af anmelderne, og var ikke særlig populær ved, ved kunderne. Det ser lidt bedre ud med, det nye HTC uh, U-11 har de en, en model ud, der kom, der kom her. Den, den er jeg åbenbart ret glad for, men den kan jo åbenbart ikke korrigere, at det, det går lidt Nej. dårligt for den. Um, Nej, det er også det, jeg synes, der er... Altså Ja, HTC, altså det, det var noget, der var meget inde, synes jeg, for, for nogle år siden, og var sådan det der billige alternativ, vi havde herhjemme til, til noget, der lignede lidt en iPhone. Mm. Øh, men nu, nu er der jo kommet rigtig mange alternativer til en billigere iPhone, og måske også en mm. billigere Samsung Galaxy. Ja, lige, lige da den udkom, der havde den også, HTCs specs var også væsentligt bedre end dens konkurrenter. Altså, den havde en klar fordel på den, på den front øh, i starten, men det, de andre telefoner har så formået at kunne indhente dem. Ja. Ja, og så kan vi så tage det næste i det her, og det er nemlig, jamen, det er jo fint nok, at vi ved, at Alpha, Alphabet Google, at de har, de har rigtig mange penge, det går godt for Google, de tjener kassen på mm. reklamer osv., og, så videre, og man, man kan argumentere for, at deres kerneforretning, det er jo netop altså at udvikle Android som styrsystemet, uh, software, uh, Chrome har de, de har deres Chromebooks yes. osv., men det handler meget om, at de laver software, apps og tjenester, hvor i man kan placere reklamer, uh, tilbyde tilbyder reklameplads, mm. og det er det, som i sidste ende Google tjener på. Præcis, og de har jo kæmpet med hardware i rigtig lang tid, altså mm. så nu nævner vi det her med Motorola. Altså i 2011, der skal man lige sætte sig ind i konteksten, fordi der, der, der ser de måske, okay, altså det er fire år efter, at den første iPhone er lanceret. Mm. Jeg er virkelig en stor konkurrent til dem, og... De prøver så at købe Motorola, som så ja. åbenbart bare var en sænkende skud. Ja. Og de prøver Jamen, at fange Apple på det, den måde. Det, det er sjove, at man kan spørge, hvorfor har de overhovedet brug for at altså, bøvle med hardware? Skal de ikke bare blive ved med at lade andre lave hardware? Og så skal deres software nok køre på det. Og mm. det, er, det er faktisk en del af svaret. Altså en, en grund til, at, at Google kaldte den her, den her aftale, eller det her indkøb af Motorola Mobility, hed deres mobilproduktionsafdeling. Ja. Ja. De kaldte det for en succes. De tabte 10 milliarder dollar på det, men det, som Google kom ud og sagde, var, at jamen, vi fik jo adgang til alt det her, øhm, til, altså til al den her viden og alle de her patenter, som mm. Motorola havde liggende. Øhm, alt deres ekspertise, det købte vi også bare adgang til. Ja. Øhm, men en anden ting, der lå i det, var, at lige der omkring 2011 og 2012, øh, lige så snart som Google havde købt sig ind i hardware-delen, så oplevede det faktisk, at Um, LG for eksempel, de udviklede et styrsystem, der hedder WebOS. Uh, Samsung begyndte at udvikle noget, der hedder Tizen. Så det gik faktisk op for Google, at det kan være, at de her store udbydere altså Samsung er jo, vi har lige hørt, altså, de mm. sælger de fleste uh, smartphones uh, i øjeblikket verden over, at det bliver et stort problem, hvis de siger, okay, nu er Google faktisk en direkte konkurrent. Før var de bare en leverandør af software, af et styrsystem, som vi er glade ved at installere på vores enheder, fordi det er dem, vi tjener på, hvis vi sælger dem. Men hvis de nu kommer ind på samme marked og prøver at skubbe os ud der, jamen så kan det være, at vi udvikler vores egne ting, og der er en, en del eksperter, der siger, at det er grunden til, at Google bare sagde, at så sælger vi det hele til nu. Bare væk okay. med det. 3 milliarder, vi, vi taber 10 milliarder dollar på det, men vi, vi skal jo sørge for, at folk fortsat gerne vil have Android installeret på deres telefoner, fordi ellers kommer det ikke ud. Og her har vi så samtidig den anden side af problemet for Google, fordi, øhm, hvornår var det, i sidste uge i torsdags, der blev iOS øh, 11, altså Apples Langtid, nyeste ja. styresystem og opdatering, det blev ja. rullet ud, og hvis man er en Apple bruger, så er det så er det skide nemt. Så kommer den bliver offentliggjort om torsdagen. Jeg har jo lige sagt, at jeg har også fået en ny iPad, så uh, det er en helt stor opdatering. Altså, jeg ja, adrej torsdagen, ja, nemlig fordi den var hovedsageligt fokuseret på, på, på tablets er ja. iPad'en fremfor uh, iPhone. Jeg fik den jo installeret, men det, det kunne alle Apple-enhedsbrugere gøre med det samme. Det kan du ikke, når Google lancerer en opdatering, altså en stor opdatering til Android, det vil sige en ny version. Uh, i øjeblikket er den aktuelle um, den er Android 8 også kaldt Oreo, fordi det kører med de her uh, sliknavne uh, Google um, og jeg har for eksempel en Samsung Galaxy uh, S6 den er mm -hmm. kun et år gammel, men den kommer ikke til at få opdatering, fordi, Samsung, fordi Samsung vælger at de ikke ruller den ud til, til, til det, det er simpelthen for gammelt de siger, uh, uh, altså hvis man, hvis man er mindre kynisk, siger man, at det er fordi, øh, et, nye, et nyt styresystem er altid lidt mere krævende, hvad hardware angår, så selvfølgelig skal du have den nyeste hardware, så at den også kommer til at køre glidningsfrit. Men hvis man er mere kynisk, så siger man, at det er bare markedsføring. Det er bare, hvis du vil have den nye Android-version, så må du købe en ny telefon. Um, nu må så, lige sige mig ind i, at jeg er meget Apple-bruger. Android, selvom vi har snakket meget om det, open source, kan du ikke bare gå ind og ja. hente den nye, og så installere den på telefonen, eller er du lidt fordi i content, det er, er Samsung... For, de? det, der, det, der sker, er, at Google laver deres nyeste Android-version. Så har du uh, nogle Google-telefoner i øjeblikket, af de der Pixel-telefoner, som mm. er, øh, er produceret i samarbejde med HTC, og dem skal de nu også fremtidig lave i samarbejde, Google og HTC. Ja. Det er dem, der er med det samme, for den nyeste Android-version. Fordi der er det jo Google selv, der det, har været med til at ja. designe hardwaren. Så det bliver ikke et stort problem at implementere styresystemet. Men til alle andre, øh, som man siger på, på engelsk, handheld devices, der er det simpelthen producenterne selv, der tilpasser det. Så Android på en Sony ser ikke ud som Android på en LG eller Android på en Samsung. Nej. Æm, de tager sig nogle gange uger, nogle gange måneder. Altså, der findes hele hjemmesider, det eneste indhold, de har, er uh, supported devices. Æm, altså en liste mm. af understøttede enheder hvor den nye Android-version kommer ud. Og der går nogle gange måneder, og nogle gange, så, øh, så kommer de her ud og siger, at vi regner med, at Samsungs Galaxy S7, og også for den her opdatering, så går der to måneder, og så siger Samsung, ej, den kommer alligevel ikke for den model. Nej. Fordi så har de jo nye product launches, altså ja. nye lanceringer af enheder, og så siger de bare, jamen, som, altså... Det, det, mm. det er sådan en dele, så må du jo bare købe den nyeste telefon, så får du den her nye Android. Så selvom Android lyder som den, den fedeste all inclusive der er dejligt demokratisk og alt det mm. her, så, så det, det, der er der alligevel nogle begrænsninger fra producentens side, må man ja. sige. og der har Google bare et problem, fordi de kan jo ikke direkte styre de her forskellige producenter, og hvor hurtigt det er til at rulle det ud. Så man kan sige, at hvis det er Googles interesse i, at Android og i hvert fald også altid de nyeste versioner af Android, bliver hurtigt rullet ud, så må de på en eller anden måde også være mere aktive på, på hardware-delen af hele den her øh, produktionskæde eller uh, markedskæde, hvis vi, hvis vi vil sige det. Um, og, og det er en grund til, at de netop går ind, men, men det, det svar, jeg kunne, jeg kunne finde fremtid i hvert fald, hvorfor de netop ikke går og bare køber enten hele HTC ja. som, som virksomhed, eller bare deres mobilproduktion, er måske, at de er bange for, at de får en, den samme reaktion, som de fik, da de købte sig inden ved, ved Motorola. At øhm, de så kommer for tæt på de andre producenter, bliver en del af den her hardware-marked, og så gør, at de andre producenter tænker, okay, nu må vi simpelthen investere nogle penge, især sådan kæmper altså ja. som Samsung for eksempel. Vi må udvikle vores egen styresystemer. Mm. Øhm, det, det kan vi simpelthen ikke have. Og altså, det er Samsung, de har for eksempel deres egen App Store. Jeg bruger den aldrig. Jeg bruger altid på min Android-telefon kun Googles egen Play Store, men det er nogle alternativer, som de, som de har udviklet, men det er Android, det er det dominerende styresystem. Men det kommer til i hvert fald at være en, en, altså spændende at følge i forhold til, om Ja, om Google bare bliver ved også i fremtiden til at have de her partnerskaber og lave telefoner i samarbejde øh, med nogle producenter, eller om de ja, på et tidspunkt i fremtiden, så siger at de bliver nødt til at øh, altså enten fra bunden af at opbygge deres egen øh, mobilproduktion, eller ja, købe mm. en, af de her, øh, en af de her virksomheder. Ja, det er jo det. det, det, det altså, der er også en anden Google-hardware-nyhed har sådan hardware -nyhed i den her ude her, der har været omkring øh, det her Nest, det her søsterfirma, de har, der laver de her... Til, altså, ja, det, det de er kendt for, det er jo den her øh, hvad, kalder, hvad kalder man det overhovedet Man kalder den en øh, Det der sidder på væggen og justerer varme og sådan noget indenfor Termostat tak. Ja. Sådan en rigtig digital termostat Man ja. virkelig har med øh, skønt ja. og alligevel frygtelige ord dis disrupted den her branche mm. Æ, og, og, og de er så udkommet med sådan, Simpelthen et sikkerhedssystem med, Der skulle jo være rimelig lækkert Nu har jeg ikke dykket helt ned i det Men, men det skulle jo være rimelig lækkert Jeg vil gerne lægge det til sjovt. vores show notes ja. Jamen, det, det, jeg vil også lige og også som et spørgsmål, Andreas, om vi, om vi så ser en tendens, hvor, hvor de her virksomheder går i højere grad hen mod den måde, øh, Apple har bygget deres produkter op på, hvor det sådan er software og, og hardware i, i tæt samme, samarbejde med hinanden. Altså, det, det skal spille sammen, fordi det er udviklet til at spille sammen. Jeg ved ikke, om, om du vil, vil, vil vurdere at det er også det, vi ser her med de andre virksomheder. Jeg tænker i hvert fald, at Google har et ønske om, at Ja, at de i højere grad kan kontrollere det, som, som Apple kan kontrollere det. De har bare det her kæmpe store problem, at der, bliver, altså, at der er millioner af, af smartphones, der, der, der bliver bygget, men hvor deres software så tager ufattelig lang tid, inden det de, altså, er opdateret til den ja. nyeste version og faktisk når ud. Og som Android-bruger er det i hvert fald også frustrerende, at du nærmest er tvunget til at være altså, alle 16-18 måneder eller sådan noget, hvis du gerne vil have den nyeste Android-version at udskifte en telefon. Så uh, det er helt klart noget, som, som Google prøver, men altså, jeg fandt ikke uh, direkte salgstal på de her nyere Pixel-smartphones uh, fra, fra Google. Men altså, de har ikke den, den allerstørste markedsandel. Det er andre, altså, især de asiatiske. Uh, mobil, telefon, uh, pro, producenter, som, som er førende der så, okay. så det må vi se hvad, hvad det her samarbejde kommer til at bringe uh, mm. men uh, helt sikkert det er noget som Google gerne vil nå fordi de har en interesse helt sikkert i at de kan gøre det lige så nemt som Apple ne? altså komme ud med en opdatering ja. og så i løbet af et par timer kan alle der bruger dine enheder de, de kan faktisk få til det Vi møder til teknokraterne på Aarhus Studenter Radio. jeg lige lov til at smide noget i Nord, vi lige høre den her Instagram jingle. Jeg læste uh, lige på vejen herinde i bussen, der så jeg uh, metryks udgave fra i dag, og der stod der. Sig, der står noget med Nickelback, please. Nej, det var det ikke, oh, men det var noget med Instagram. Jeg læste også en uh, rigtig klikbait akte jeg Læste kun overskriften, men der stod noget med, at Instagram nu også tilbyder begravelsesfilter, Så uh, det havde jeg lige lidt at dele med. Gårdets ja. filtre. det lyder Godt nok ja, ekstremt. Uh, Jamen det er det nye. Vi det skal jo holde filter, øje filter, med det næste begravelse, om der står nogen med deres smartphone, så lige tager en, en begravelses selfie. Hvem vil jeg tage en, en, en selfie? Øh. Ja, sammen med altså lige ja. Over til måske lidt derovre i det samme triste tema som en begravelse. Tre firmaer, hvor ugen måske har været lidt hårdere. En del medarbejdere nok var rimelig glade, når det blev aften i fredags. Vi skal over til Amazon, Apple og Facebook, der normalt rimer på noget nyt. Dejligt revolutionerende inden for tech men i seneste uge har kæmpet lidt. Lad os starte med Facebook. Uh, vi snakkede i, i sammenhæng med det her om i sidste uge, at, at der har været en uhensensmæksige egenskaber i Facebooks og Googles reklameplatform, der jo ligesom muligt gjorde, at annoncører kunne målrette reklamer til sådan en antisemitisk og racistisk publikum og målgrupper. De problemer kommer jo så lige oveni, at udmeldinger, og, og, altså i de her udmeldinger om, at Rusland har brugt en russisk trollfarm, som man kalder det, altså de her, der laver øh, netop tænkt at der skal påvirke... Ja, det øh, har sådan nogle små dværge i buer, ikke også? Det lyder jo meget ja. sådan, det lyder meget sådan. Det det, det man får... De snakker om i Rusland. Det er sådan en russisk trollfarm, der hedder The Internet Research Agency, som angivelig via Facebook har manipuleret med det amerikanske præsidentvalg i 2016. Og det har de simpelthen gjort ved at købe over 3.000 reklamer for over 100.000 dollars igennem cirka 475 falske profiler og Facebook-sider, der så kunne. Altså det vi snakker om, politiske reklamer vedrørende afgørende temaer. I valget, såsom øh, homoseksuelle rettigheder, våbenlov, race og immigration osv., hvad man lige kunne forestille sig. Facebook har ikke decideret gjort nogen af reklamerne og sagt, hvor mange der egentlig har set dem. Og der opstår så lige i den her sammenhæng nogle, nogle rimelige væsentlige konflikter, fordi da Facebook kom frem og fremlagde deres mistanke om den her russiske infiltrering øh, af Facebook, der hørte man ikke så meget om fra Facebook i et par uger. Det går jo ganske... Enkelt ud på den her utrolig lukkede black box og den deres indretning. De vil jo helst ikke offentliggøre alt for mange informationer om, hvordan det præcis fungerer derinde. Og vi må indrømme, at ordet transparens er jo i hvert fald ikke noget, der rimer på Facebook. Nej. Øh, men i de par uger, hvor Facebook øh, og Mark Zuckerberg var på barsels overlover, så øh, var der meget, meget få udmeldinger fra Facebook, og de blev kritiseret fra alle sider. Virkelig hårde anklager om, at de jo har vendt ryggen til den her manipulation. Som om, at de måske havde været bevidste om det. Og i hvert fald ikke gjort nok. Uh, men simpelthen en masse kritik. Uh, der kom uh, folk uh, fra Facebook lige pludselig ud. Uh, og erkendte, at de i fremtiden må simpelthen gøre det bedre. Og erkendte, at de, de simpelthen må være mere transparente med hvem, der betaler for de her politiske reklamer. Og hvis man kender Facebooks egen playbook, og hvordan de håndterer ting... Så skulle det jo selvfølgelig være på plads, at den gode Mark Zuckerberg, han lige livestreamer sig selv på sin egen Facebook-side. Og det gjorde han så i torsdags, hans første dag tilbage på arbejde efter barselsoverlov. Her meldte han ligesom ud, at efterforskere i kongressen har fået lov til at undersøge de cirka 3.000 reklamer, og at de vil begynde at offentliggøre navnene på de her virksomhedsnavne, der startede de her reklamer. han nævnte han så også, øh, sådan dejligt overskueligt øh, og pædagogisk, en ni lang liste over initiativer, som Facebook vil implementere over de næste par måneder så det i fremtiden i højere grad ved undgå de her problematikker der har været med øh, reklamer og politiske politiske reklamer. I kan lige prøve at få en smagsprøve som som I så som vanligvis gør her. Den er åbnet og lang en har video men i i smager lige på et minut. I could tell you that we're going to be able to stop all interference, but that just wouldn't be realistic. There will always be bad actors in the world, and we can't prevent all governments from all interference. But we can make it harder. We can make it much harder, and that's what we're going to focus on doing. So today, I want to share the steps that we're taking to protect election integrity and make sure that Facebook is a force for good in democracy. And while the amount of problematic content that we've found so far remains relatively small, any attempted interference is a serious issue. So here are nine things that we're going to be working on over the next few months. First, we are actively working with the U.S. government on its ongoing investigations into Russian interference. Vi har været undersøgende dette for mange måneder nu, og for en time havde vi fundet ingen beviser for falske kontoer, der var forbundet til Rusland, der annoncer. Og da vi for nylig opdagede denne aktivitet, har vi leveret den information til den Special Council. Vi har også kongressen og i morgen morgen jeg beordret vores team til at give alle annoncerne, vi har fundet, til kongressen også. Som regel. Ja. Det er jo simpelthen. Jeg skal nok klikke den her video uh, i vores show notes open nok langt, hvor han simpelthen listede de her n punkter som sagt. Jeg er nødt til at lige dykke lidt ned i det, fordi den amerikanske føderale lov, der må udenlandske regeringer, firmaer og borgere, de må ikke bruge penge på at influere i amerikanske valg. Og derfor har man simpelthen forlangt at få adgang til Facebooks materialer, men vil så også i fremtiden kræve den her transparens om de her politiske reklamer. Øh, der, altså, på grund af det her pres, der har været fra kongressen og Senatet i USA, der har Mark Zuckerberg og Ko hele Facebook, de har simpelthen været måde at sige, den tager vi lige på os selv. Vi skal nok regulere selv. Så der taler om en anden form for selvregulering, hvor man jo simpelthen har frygtet, at, at hele Capital Hill øh, har, har måttet, altså for deres side, for at undgå sådan en form, form for regulering fra deres side, har man simpelthen sagt, at vi skal nok selv styre det her. Øh, og det, det er jo noget, som Facebook overhovedet ikke vil have. Øh, transparensen der handler jo simpelthen om, at det er offentligt tilgængeligt for dig og mig, alle sammen, øh, om hvem og hvilke firmaer, der køber de her politiske reklamer. Og sådan er det nemlig lige på Radio og tv fronten nemlig over, der er det jo, der er det, det skal man jo simpelthen ofte Og det, det er faktisk en meget øh, interessant ting, fordi de, de har nogle rigtig gammel lovgivning så går tilbage, og jeg har desværre glemt navnet af kandidat, men de havde en, en presidential kandidat. For, for mange, mange år tilbage, som, som rejste simpelthen rundt, og det var inden de havde et medrejsende, altså Press Corp, altså den her gruppe af journalister, mm. der følger med og skriver alt ned, som simpelthen rejste til, til de nordlige stater og fortalte én ting, og så var han i de sydlige stater, og så fortalte han en helt anden ting. Um, altså så det i forhold sige, til, at, hvad han lovede? Ja, eller hvad? hvad han havde for nogle løfter, og for for hvad for en politik han ved før, osv. For hmm. at appellere til de forskellige målgrupper? Lige præcis. Ja, okay. altså, han fortalte den ene oh, vælgergruppe hvad de gerne vil høre, og så fortalte den en anden gruppe, af ja. hvad de gerne vil høre, og så, så var det jo fint, fordi der var ikke nogen... Ja. Og nogen ting transmission ørner. eller et eller andet. Lige præcis. Altså, det kan vi virkelig sige. Altså, det, det ligger i hvert fald mere end, end 100 år tilbage, kan vi, kan vi være sikre på. Uh, og så indførte det den her lovgivning, simpelthen for at sige, okay, det må man simpelthen ikke. Man må ikke i samme valgperiode, altså give modstridende budskaber. det, som du lige nævnte, Rasmus, det gælder nemlig så også, at hvis du kører reklamer på uh, i en eller anden delstat på deres kabel-tv-station, så må du altså også angive, hvad for et budskab du... Du, du spreder ud, og så må du ikke uh, i resten af USA bare altså dele ja. et andet budskab ud. Og det, ja, som, som du siger, Rasmus, den, den lovgivning, den omfatter bare ikke uh, webbaseret uh, reklamer, og det er sådan en anden del af den her problematik, at, uh, ja, det kan man jo selvfølgelig også gøre på Facebook, det ved vi. Vi har snakket om, om uh, den her Ja, øh, vi har kaldt det for racistisk online annoncering, fordi man simpelthen ud af racistiske parametre kunne, kunne udvælge altså modgruppe, for eksempel og okay, geo øh, øh, Geohaters. Lige præcis. Altså, siger vi det ligesom, som det er blevet sagt? Fuldstændig. Altså, øh, hvor man så kunne øh, ja, give Modretning. dem det, det budskab på næsen, som, som de gerne vil have, osv. Og, um, og, og det er, som du siger, jeg, jeg ser det nemlig også sådan, at Facebook, de kommer ud nu og er proaktive, fordi det er nemlig Bange for at ja der så, kommer nogen, så, så kunne der. der komme nogle ændringer og nogle opdateringer til ja. øh, til de her papirer af øh, reguleringer og fuldstændig sådan. det er jo, jo eleverne i klassen der siger skal jeg tage fat i din mor og far så de tager fat i dig og siger hvad du skal gøre eller skal ordner du det? Lover du at ordne det selv? Og så siger de, ja, vi lover. Jeg skal nok, det skal jeg aldrig igen. Jeg tager den selv, og du, du skal ikke sige noget til mor og far. Det, er jo, det er jo lidt det, vi er ude i. Men som sagt, så er det, der er ikke nogen regler på nettet der, i hvert fald for de her brugergenererede indholdssider som Facebook. Det fascinerende er her faktisk, fordi altså, hvis man ser den her video med Mark Zuckerberg, så er han jo bare sådan, selvfølgelig skal vi det. Det er demokrati, det er transparens, det er det, det handler om. Men i 2011, der sendte Facebook selv et brev til FEC, der er Federal Election Commission, om at Facebook og andre internetvirksomheder, der laver det her brugergenererede indhold, og i hvert fald bygger på det, de bør ikke offentliggøre, hvem der står bag politiske reklamer. Men i dag er det jo fuldstændig vendt på mm. hovedet. Men uh, det er jo, der vi jo været den, den der klassiske debat igen. Det er jo fordi Facebook, og, og, og de har stadig har det der ønske om, at vi er jo bare et platform. Vi burde jo ikke kunne holde ansvarlig for det indhold, der er der, fordi det vi, vi er det platform, hvor det her indhold bliver, bliver delt over, men det er ikke vores ansvar. Ja. Men det pres, der kommer udefra hele tiden, er jo, jo, det er faktisk jeres ansvar. I må på en eller anden måde også stå til ansvar Fuldkommen. for, hvad der er ude på jeres platform hvad der laver. kom. Altså der er, der er flere spørgsmål, der, der melder sig i det her med, at det skal være offentligt tilgængeligt for os alle sammen øh, af politiske reklamer. Man kan spørge, hvad har det offentlig værdi at offentliggøre navnet på en side eller en person, hvis... Det er jo i det, for eksempel med de her russiske, det er jo falske profiler. Det er jo måske en side, der hed Apple Pie, men overhovedet ikke har noget med det at gøre. Altså, hvad, hvad, det er jo sådan, ligesom uh, man snakker om den der mere symboliske værdi, at finde ham, der gør det, gør det, gør det dårligt, eller man har nogle uh, politibetjente stående med pistoler nede på gaden, selvom der måske ikke kommer nogen, uh, og, og den betjent måske ikke kunne, ville kunne gøre noget. Og hvornår er noget en politisk reklame? Hvornår, ja. hvornår, hvis du går booster og booster øh, ja. nogle, som laver en annonce i gang på Facebook, hvornår er noget i en politisk reklam? Politik er jo alle steder nærværende, øh, så, så hvornår er noget ja, det? Man kan jo snakke om tv-serier som, som med politisk budskab. Ude ja. af, altså, selvom det ikke er eksplicit i øh, serien, at det her øh, det er det politiske på vi har. Altså, selvom det ikke er eksplicit, så kan det jo sagtens være noget, som, som kan læses ind i serien, så det, det behøver jo ikke, som du siger, behøver ikke være en Nej. Politik, politisk reklame. Og ja. vores lojale lyttere, de ved jeg også, vi og teknokraterne er pro eller anti-Trump. Ja, ja. Det... Ja, ja, ja. ja, det er pro, 100 pro. Ja, 100 pro. Det er det... bare. det er helt enig. Altså det er jo, ja, den grænse er jo sikkert svært at definere, hvornår når et opslag med en lille videoklip eller et ja. eller andet ja. er ja, politisk budskab, reklame øh, og så videre. Den, den det er, er svær. Der er nok det økonomiske aspekt i det. Det er nok noget med i forhold til, ja, um, at altså hvor, hvorvidt er det bare de folk, folk, der lægger noget op, og så tjener de lidt på det, og hvorvidt er det nogen, der booster de her opslag og betaler for det, øhm, for at modrettet får den ud til ja. bestemte måltagere? Ja. ja, det er jo det, men vi ser jo fx uh, tech-virksomheder i højere og højere grad for at få politiske interesser. Så det, mm. bliver, altså, hvis der er tech-virksomheder, der er ude og promovere et eller andet, og specielt op til et valg, så er det svært at differentiere, uh, når det er bare en personlig eller... Holdning fra øh, virksomheden, eller om det er ja. en generelt politisk agens, de har. Og, og der er jo også det sjove med, altså, med størrelsesforholdet her. Altså hvis Facebook bare var en platform med 500.000 brugere, så ved vi aldrig her have den her diskussion, men Nej. fordi de har de her to milliarder, så USA altså, også har en, øh, altså penetration kalder man det jo, men altså dækker uh, en stor del af amerikanske befolkning. Så er det jo bare, altså så er det bare stort. Så er det, så er der er jo det tale om, at de er blevet så ja. magtfulde og så store, at man simpelthen fra folket og politikere, de siger, I bliver nødt til at have noget ansvar. Mm. Øh, og, og det hænger faktisk sammen med, at det har jo været, hen over de par måneder, så er det at Facebooks image jo lige så stille faldet i Washington og på Capitol Hill. Og over for eksempel også en banebrydende lov, jeg ved ikke om jeg har hørt om den, det handler om, at senatet og kongressen arbejder med en lov, der går under navnet. The Stop Enabling Sex Traffickers Act of 2017, der handler om, at internetfirmaer, der hoster sex trafficking på deres hjemmeside, kan holdes til ansvar for det. Det vil sige, at det går faktisk imod det her eksisterende lov, vi har snakket om, at internetgiganter med brugergenereret indhold ikke kan holdes ansvar for, for indholdet på deres platform. Så man kan simpelthen bare begynde at sagsøge de her internetfirmaer. Den er ikke vedtaget endnu, mener jeg, men Facebook og Google de startede simpelthen med at kæmpe imod den her lov. Mm. Øh, blandt andet, man skal sige, hvad mm. har de imod det? Men det har været... Øh, men det kan man vel egentlig godt forstå. Altså, det går jo i høj grad mod de her principper med internet og åben frihed. Altså. Det er jo lige præcis det, de siger. Ja, ja. Fuldstændig det, de siger. Øh, men de besluttede simpelthen at stoppe den her kamp, da de indså, at de nok ikke ville vinde, fordi der nu har også en større generelt skepsis, øh, blandt andet i forbindelse med, med de her ting, vi netop har snakket om. Øh, så der er sådan en anden form for antitech-holdning på Capital Hill lige nu. Og de sørger selvfølgelig efter alternativer for det bedste ud af det Google og Facebook, men... Men det, ja, det, det er der, vi det er, er. Ja, det er også lidt... Jeg må også indrømme om det er en smule skræmmende, hvor man så kan ende henne. Fordi altså, det er jo i, i et eller andet grad en censurering af, af internettet. Og, og, og, og altså, når vi går i den retning, så synes så, så jeg personligt, at den holdning, at man, man i hvert fald skal være meget påpasselig. Ja, fuldkommen. Ja, er helt enig. Altså, vi, er, vi er et sted, hvor der ikke er nogle lette og entydige svar, fordi... Ja, altså jeg går også all in for, øh, altså, som du siger, Ivan, at man har mulighed for at udtrykke sig, som man har lyst til, og at, at alt muligt indhold kan, kan være der. Men samtidig tænker jeg også, at øh, jeg har snakket om det i, i tidligere programmer, at du kan, du kan nærmest lave det, de kalder for social engineering. Altså du kan på en mm. eller anden måde få det rette øjeblik, det rette budskab til de ja. rette personer, til at du faktisk kan påvirke den så meget i deres øh, holdninger og, og handlinger, at du kan faktisk, altså, at, at vi er så tæt på manipulation, ja. at det bliver bare en vigtig debat, at tage op og, og tage, hvor, hvorvidt skal man, altså, tage stopskillet stop op og gøre ja, det. Det, der, ved, det, går, altså, mm. det er jo også der, hvad hedder det sådan, bølgegangen, går, altså, fordi det er jo svært at, at sige til Facebook, I skal, I skal selv sørge for, at de her ting her, de, at, der, at der bliver holdt øje med de her ting, og der er ikke mm. er sådan indhold af alle de her ting her, men på den anden side, det er jo også en grad af censurering, så der er sådan, det er meget svært at vægte, hvad der, hvad, der hvad der er vigtigt i den sammenhæng. Og det er derfor, man skal lytte til teknokraterne, fordi ja. jo mere man taler om de her ting, jo Præcis. mere viden får man om oh. de her ting, og jo bedre informeret kan man faktisk uh, tackle de her... Vi ved ikke, om vi finder noget tingene. svar på noget tidspunkt. Vi nej, diskuterer nej. dem i hvert fald. Ja. Det er dejligt akademisk og humaniorer-agtigt. Nå, jeg har jo stadig to mindre nyheder. Hvis vi lige hopper uh, hen til Apple... Vi har mm. snakket meget om, at vi havde den her specialudsendelse om Apple i forbindelse med en special event. Jeg ved ikke, om I kender det her med, at, at vi har en masse tech der lancerer en hardware eller software, og så kommer der en slags box eller andre problemer efterfølgende, som virksomheden så siger, hey, kæmpe sorry, vi prøver at fikse den. Eksempelvis selv ude i streamen med, med Samsungs eksploderende telefoner, og jeg ved ikke hvad. Mm. I den her omgang kan vi godt snakke Apple Watch c 3. Uh, Ud der lige så meget en telefon er nu udkommet i Danmark i fredags, uh, dog uden den her telefonfunktion. Men med telefonfunktionen er det sådan, at du med den nye Apple Watch ikke behøver at have en telefon på det hele tiden for at være forbundet til... Ja, øh, altså når du siger ringe. telefonfunktion, så mener du, at man faktisk kan bruge, øh, uden at man har sin telefon på sig og tilsluttet via Bluetooth, at man så kan altså, tage imod opkald. Den og har de der basale funktioner, som vi kender en telefon fra i sig selv. Ja. Øh, og det vil nok, det har det jo ikke været før, men det har du simpelthen ikke. Øh, folk var jo ganske meget oppe at køre, sådan her rangering. Jeg var selv rimelig meget oppe at stået over det her. Uh, jeg skulle bare arbejde sådan her, når den landede med den her telefonfunktion. Men nu har der så været forskellige tech-anmeldere. De har så fået det her på håndledet. Selvfølgelig førhen, du ved, de anmelder jo lige efter det lanserede, de synes bare, det ser vanvittigt ud, når de står mm -hmm. i det her Steve Jobs theater og prøver ud. Men når de så får hænderne det på, det, på det her, med det her ur her, nærmest på håndledet, der så siger de, at den her telefonfunktion den fungerer faktisk ikke godt. Uh, det har The Wall Street Journal og The Verge testet. De har været under sådan en lignende forhold, som bliver præsenteret under det her apple event Jeg ved ikke, om I kan huske det her med, at Apples mm. top, en af Apples topfolk kan stå med ud på i, den her, i det her theater, snakke live med en kollega, der stod ude på vandet på sit surfboard, og forbindelsen var bare fantastisk, og det var, hun var ude på vandet, og på stor... Jamen, det var vanvittigt, at hun kunne... Jeg ved ikke, om det var pre-recorded, eller hvordan de fik de Jamen, det til at fungere Jeg husker i vores uh, special event, uh, Præcis. Du, du kan have hentet som podcast, hvis du ikke har, har fået lyttet til yes. det og blive nysgerrig, men der, der taler vi, altså der var i rimelig op at køre om, mm. ja, det var bare... Det var vanvittigt. Så går lydkvalitet, og mikrofonen kunne fange det hele, men ikke vinden. Ja, ja. Men som, som jeg sagde, så var der lige et par anmeldere, der lige prøvede at efterligne de her omstændigheder, fuldstændig med et surfboard ude på vandet, der, også i området osv. Der virkede det altså ikke helt så godt. De kunne ikke engang få telefonfunktionen til at virke, eller at bruge Siri, som også skal bruge dataforbindelse. For og Apple har jo selvfølgelig været at sige, den ordner vi lige via en software i den kommende fremtid. Ja. Nå, over til Amazon. Vi er har, vi har omkring hele altså HTC, kan, kan Google, I lige, tæn, tæn, Facebook... lige tænke, at nu om det er nu en, en uge gammel, men vi fik aldrig sagt i vores special event, at, at der åbenbart på Apples side til deres iPhone X, der stod der faktisk ret, i ret lang tid i bunden, at... at den rette kommission i USA, der skal godkende de her enheder til, til salg. Den er ikke lige godkendt nu. Nej, det er nemlig, det har ikke godkendt iPhone X endnu. Det er ikke, lidt at, sindssygt. Uh, vi skriver lige noget i vores show notes, hvis der kommer en opdatering, men det, det står i hvert fald i, ja. i, i det småt, at um, det, var, det var ikke 100% sikkert endnu. Jeg at ved faktisk, faktisk ikke, om den er godkendt endnu, men det er i hvert fald en bemærkelsesværdig ja. ting. Hvis, lige, hvis, hvis en af jeg lige har nat i gang, så kan vi jo lige hurtigt uh, gå på, på deres hjemmeside. Uh. Men så, mens du gør det, så hopper jeg lige over til Amazon, ja. uh, fordi det er jo Altså, vi, vi tager jo nærmest ugenlige kæberne over øh, Amazon og deres nye initiativer. nærmest revolutionerende, noget vi ikke har set før. Om det så er flyvende øh, frakskibe, eller jeg ved ikke hvad, eller dronelevering. I den her omgang er det så bare ikke helt så godt. Jeg ved ikke, om I kan huske det her nylige terrorangreb i London, på øh, i en af deres tog i undergrunden. Nej, jeg tror ikke, jeg, jeg lige kan huske det. Nej, altså, det var, vi snakker ikke sådan en skala, hvor 30, 30 dør, men øh, 29 såret, ja, og ja. en, der lige... Øh, altså islamisk stat har, som sådan vanligt, de snubber bare ansvaret for de der. Det synes de er bare fedt. Det så, Æh, de holder af med her, alle de angreb, der. Ja, det var den her fornyeligt, hvor altså den her bombe, eller hvad det nu var, det faktisk ikke eksploderede, som det skulle ja. i en skraldespand. det er præcis. En ja. ja, præcis. Nemlig, du, som du siger, der bomben, der forårsagede eksplosion, var pakket ind i sådan en dagligvarepose, som lå i en spand, så det, det lød sådan meget hjemmelavet. I den... Helt perfekte timing, der har vi en britisk tv-station nærmere, Channel 4 News, de har fundet ud af, at Amazons algoritmer automatisk foreslår bombeingredienser, som ofte er købt sammen med. Altså, I ved, når I tilføjer en ting til indkøbskoden online, så foreslår algoritmer, at du også lige skal have den her ting med, fordi de ofte passer sammen. Og ingredienserne på hjemmesiden, de er måske jo skyldige nok i sig selv. Altså, vi snakker om, måske sådan madlavningsingredienser. Men når du så tilføjer en af dem til en indkøbskurv, så foreslår den så de andre produkter, som vil hjælpe en til at lave en bombe, og som en altså, som god cocktail mellem de to ting, så vil den kunne lave en brand eller eksplosion. Og det her det er jo ikke ulovligt, men der har været rimelig succesfulde retssager og anklager mod folk i Storbritannien, som netop har bygget deres egen bomber med lignende ingredienser. Og Amazon, den har jo, de har selvfølgelig været ude at sige... Øh, Lidt omformuleret måske, men de siger, ja, vi ser lige på den. Øh, der skal der er jo et eller andet med de der algoritmer, de lige skal de skal se på. Og selvom vi, altså, selvom vi diskuterer de her forskellige problemer også med op til Facebook og sådan noget med det her mm. med deres reklameplatform, der ikke helt fungerer øh, ordentligt i forhold til at søge, finde nogle bestemte målgrupper, det her med antisemitiske målgrupper, at de tillader det. Det bunder jo oftest i en eller anden automatisk algoritme, der ikke jeg mm. er helt ja, så klogt. Det, det ville være lidt forordeligende, hvis det er så... Og det, det har bundet også i det. En algoritme, der simpelthen... Ja, okay. Så, altså, så... Det, det er så bare, hvor vigtigt det er, at man som bruger også er lidt vogne, at man, at man godt, når man opdager de her ting, altså ligesom journalister nu har gjort, de gør det selvfølgelig ved at skrive et opslag, en artikel eller et eller andet om det, men at man lige gør opmærksom på, okay, det er altså en, en lille sikkerhedsforanstilling, som man lige mangler der, ikke også, at uh, når man kigger på det, man kan jo også godt tænke sig, hvis man nu lige uh, begynder med at kigge på, på redskaber for selvmord eller et eller andet, at der også kommer lige nogle, nogle uheldige uh, forslag frem for, hvad du, hvad du ellers også kunne kunne at købe. Altså, det, vi Altså, vi snakker om, at Amazon, de er jo, altså, vi, vi, igen som sagt, det er jo vanvittigt, hvad de kommer ud med hver eneste vi snakker sådan noget, hvis vi tager Amazon Go, som jeg synes er en af deres mest vilde ting, det her marked, hvor du bare kan gå ud, fordi den kan via computer vision og machine learning, de her to fede termer fra Silicon Valley, de, de er simpelthen bare gør, at du bare kan gå ud, og de ved godt, hvad du har, og du får afregning, en kvartering, der kommer automatisk op på din telefon, så har vi bare, så er vi bare samtidig tilbage til noget, hvor det man ikke synes, det er så fedt med de her automatiske algoritmer. Og det her med, at Ames, altså det her tech-ting, det var engang lige med sådan bare fede tech-produkter. Nu er det bare sådan noget, nu, nu, altså, nu er der bombeingredienser og alt muligt. Det er ikke bare en uh, telefon med, eller en... Uh en hjemmeassistent, altså det er jo rimelige, de er så, så vidtrækkende de her teknologivirksomheder nu, at det er der, vi er. Ja, kan jeg lige uh, nå at tilføje to ting? For, for det ene, gode. så uh, fik jeg lige lov til, til at tjekke uh, med, med Ivans computer her. Det står der stadigvæk, at uh, Apples iPhone X, den er stadigvæk ikke godkendt af det, der hedder Federal Communications Commission. Ja, det er en breaking news uh, herfra. Så der, der står i hvert fald, at um, ja, medmindre de får den er godkendelse, så er det nok er en god chance for, at de får alligevel. Men der står i hvert fald at det at forbeholdet på Apples hjemmeside, at det godt kunne ske, at den her iPhone en X i sin nuværende form i hvert fald aldrig kommer til at blive øh, solgt øh, som som den er. Det var bare fedt hvis Æm. der var lige var et par penge under bordet. De måtte ikke nødt til at komme ud og sige. Det bliver lige næste år måske, ja. eller eller noget. Ja. Det, det, det, kunne, det, jamen, det er jo vanvittigt, det er jo sindssygt. At det, altså. det er sjovt, at det bare er lige, altså hvis man scroller helt ned i, i bunden af den her side, når man har klikket på apple.com, og så er gået ind på iPhone, og så iPhone X's side, så, så, så kan man læse det der. Det linker grund. vi lige til det der, fordi det er rimelig det, vanvittigt. Ja, det gør vi i hvert fald. Er en Verdens mest værdifulde selskaber, som sådan helt lancerer noget, som ikke er godkendt endnu. Ja, lidt ligesom over latbane. Øhm, ja, cirka uh, i samme skala. Uh, lige præcis, og så kan vi jo lige jo også sige, når, når, når vi nu har talt om, om de her tech-camper, at uh, det er, vi har lyttet lidt til forskellige podcasts, også at dem, der beskæftiger sig med medierne og sådan noget. Er det er faktisk for første gang derovre, at de begynder at være sådan ret kritiske over for det. De har jo, vi har jo her vores gode Margrethe Vestager, som som eu kommissær har langt nogle kæmpestore bøder over disken yes. for, for eksempelvis Google og har også været efter Apple i forbindelse med Skat osv., og de har altid sådan grinet lidt af det i USA og sagt, er ja, men nu skal de ikke gøre noget mod dem der giver os så meget rigdom herovre og giver så meget, altså fremdriver ja. den teknologiske udvikling. Og sådan, men nu er der faktisk de første stemmer, der, der kigger så kritisk på det og taler faktisk om uh, monopollignende stillinger, som de her virksomheder har. Frikum. Og det er sådan allerførste gang, uh, altså at, at, der, at der kommer flere og flere af de her stemmer frem og siger, at det, de er simpelthen... Fuldkommen, for store, både for de her um, konkurrencekommissioner, men også mm, når vi snakker Capitol Hill, Senatet og, og kongressen det der. der altså det er det jo virkelig, ja. der er opstået sådan en anden form for altså virkelig antiskepsis. Øh, ja, det er en lidt mere kritisk stemning, som vi også har, har, har dyrket lidt her i Teknokraten, men som åbenbart også er øh, ja, overstillet her ved at udvikle sig. Ja, fuldkommen. You listening to Ja, yes, så er vi jo nødt til det her projekt i Manchester, hvor de er gået i gang med... Og hjem til dejlig Europa. Det er godt, vi lige kommer ja. lidt her hjemme. Og så er ja, ned på jorden igen med nogle, nogle bier og noget, noget, noget, noget natur og så videre. Det er noget, vi alle sammen kan relatere til. Nemlig. Men jo, det her projekt i, i Manchester, hvor de er gået i gang med at tilkoble nogle bier. Internet of Things. Øh, det er jo vanvittigt nok i sig selv. Altså, det er jo rent B-til i overskriften, der. <laughs> ja, det gør det, det du ret i. Øh, men hvis vi lige hurtigt skal gøre, hvad mm. Internet of Things det er... Så er det jo det her enten computer, mobile enheder, eller, eller bare andre devices, som egentlig kan... Kaffe-maskine, vaskemaskine, køleskab. Præcis, alt med en tænd, tænd sluk knap egentlig. De er tilkoblet i en form for netværk, og så her herigennem kan snakke med hinanden. Ja, alle de her daglige, daglige altså normale ting, vi normalt har derhjemme om en potteplante, eller jeg ved ikke hvad, altså, de ting, vi normalt bare har, de bliver koblet op til internettet. Præcis, og en konsekvens ved den her form for teknologi, det er jo, at, at den her teknologi, den fodrer udbyderen med informationen omkring den adfærd, som øh, brugeren har i forbindelse med brugen af den her teknologi. Mm. Øh, og det er jo det er også noget det, vi har snakket om, som Rasmus snakkede om før, med at der er nogle algoritmer, som udregner ved hjælp af den her data, så kan for eksempel øh, tilbyde en eller anden form for lignende produkt, eller den kan optimere brugeroplevelsen, eller noget af den stil, det gør. Mm. Men det, det, det er jo også en kritik, som Internet of Things det får, det er, at, at øh, udbyderen netop har så meget information på sin brugere. Ja. Mm, yeah. Men hvis, man nu, hvis vi nu fjerner det aspekt med, at vi ikke vil overvåge som mennesker, så har vi jo faktisk en ret god teknologi til at overvåge adfærd. Og det er jo det, som de her forskere de har fundet frem til. Og vi bruger det på bier. Fordi det, altså måden det virker på, det, det er, at der er den her teknvirksomhed Cisco, som har... Det er sådan en ringestorium, skulle jeg afbryde. Du, ja, Cisco, du Cisco, Skål? Jeg synes da, jeg tror, vi har brugt det i forbindelse med sådan nogle VPNs. Ja, Virtual Private, private Network netværk her på, på AU, hvis vi skulle ja, simulere, Så Hvis vi det skulle var... logge ind på AU's netværk og bruge de programmer, der ellers var den her fra, institution, ja. mm -hmm. så kunne vi logge ind på det via vores ja. computer hjemmefra via Cisco System eller noget. Ja, yes, og de har de, har, de giver de har, de har forsket den teknologi med nogle sensorer, og de har placeret den i nogle bisteder på et areal, der er cirka 6,5... Øh, 1000 kvadratmeter. Øh. Sådan udmærket stort. Ja, det er ret stort. Øh, og, mål, altså, og det, man vil måle med de her sensorer, det er miljøet, det er generelle miljø, altså, øh, temperaturen og så videre. Men de her bier selv, de, har også, øh, de er også blevet mærket med sin RIFD-chip, øh, som står for Radio Frequency Identification. Det er rimelig sindssygt, man kan prøve chip <laughs> i din bil. Vi ja. propper altså, ja, det det. Det er ikke helt, de propper det ikke helt e okay. ind, i, ind i bilen, men det er faktisk manuelt, og så med SuperLi. Okay. Det, det Vi var simpelthen bare, rundt med sådan en chip Der er både high-tech og low-tech. <laughs> wow, på <samtidspunkt>. okay, <laughs> Ja, jeg har, jeg har også et billede af altså det, det kan jeg eventuelt dele, dele på i vores show notes. Det må du meget gerne. Men øh, den her, her radiofrequency identification, den udsender nogle elektromagnetiske felter, som de her sensorer så øh, opsnapper. Og det er jo så der, der Internet of Things kommer ind i billedet. Altså de her to teknologier, der snakker sammen. Mm. Øh, men... Hvorfor er det egentlig præcis, at vi vil overvåge de her bier? Ja, det er det helt store spørgsmål. Fordi altså, det, det kan jo godt virke lidt ligegyldigt, når man ligesom lige hører om det for, til at starte med. Altså, det, men bier, de er jo faktisk ved at uddø. Øh, de, de seneste 5-7 år, der er der bestanden af bier faldet med en tredjedel. Ja, og øh, det, er... og det Okay. Jamen, det er jo ret, ret sjovt, fordi det er også sådan lidt mystisk. Man gatter sig sådan lidt frem, at det er brugende pesticider og sådan noget, men der er faktisk ja. ingen, der har fået et indtidigt svar på, hvad, hvad det siger. Det er sjovt, du siger det, for jeg, jeg så et par partdokumentar, fordi jeg ville ikke mm. komme klogere på, hvorfor det er, at bier er så vigtige. Og netop som Andreas siger, der er ikke rigtig nogen, der har en forklaring på det her, de kalder colony, dis uh, collapse disorder, hvor okay. egentlig bikolonier bare skrumper i størrelse. Men ja, så skulle jeg skulle lige til spørge, hvorfor er det så vigtigt? Fordi i forhold til sådan en dejlig dansk sommerperspektiv, så synes vi, at det er mega lækkert, hvis de der bier der er fra terrasen ja. bare vil forsvinde, når man sidder og griller en steak eller spiser en steak. Jamen det er jo egentlig faktisk, altså der er jo ret mange af vores afgrøder generelt vores produkter, mm. som vi får fra øh, bestøvning af bier, som vi måske ikke lige lægger mærke til, til, at, til at starte med. Så altså, det er ikke kun honning? Det er overhovedet ikke kun honning. Nej. Der er faktisk næsten 100 forskellige afgrøder, som vi bruger til det. ja. Ingen dansk, ingen dansk øh, frisk dansk æblejuice uden bier. Hvis jeg skal nævne et par stykker, så æbler, mandler, bær, honning, og så. Øh, er der er også øh, bomuld faktisk. Så det er en del af det, vi... Over i USA er det produktion for eksempel, som har et kæmpe stort problem. Fordi, ja, det er ikke nok bier til at bestøve alt deres, okay. deres træer. Øh, så det er rigtig meget medvarer, som vi ikke kommer til dag af, Nej. hvis vi ikke har bier nok. Mm. Og grund, grunden til, at vi nok ikke har lagt mærke til det nu er, fordi der er opstået et kommersielt uh, biavlermarked, uh, som, som har erstattet den her mangel af bier. Men problemet med det her, den her måde, de fremavler bier på, det er, at de faktisk lever... Jeg ved ikke, om man kan sige det med insekter, men de lever en ret dårlig kår, uh, mm. som påvirker sådan uh, bien, som de, de, de er faktisk tvunget til at leve af medicin. De skal have medicin hele tiden, ellers så, så dør de, fordi de mm. har det ikke særlig godt. Og det, den medicin kommer faktisk ind i øh, madvaren, som i det her tilfælde er honning. Så hvis, når vi har noget honning, som, er, som kommer fra de her øh, steder, hvor man har bier, som er blevet fremavlet, så er der højst nogle øh, nogle fremmede ja, det ting jo ikke, det jo ikke i, i honningen. Ja. Så er det for mig også nogle problemer angående det genetiske og sådan noget. Ja? Hvis det er for mange af de samme bier, der, der, der bliver, altså, bruges for at... Præcis, ja, de der, er noget, der er nemlig noget med, med incest og med bier. Så, mm. altså, du kan ikke rigtig bare bruge øh, det samme, øh, for den samme for det samme bistad til at fremavle bier. Men det, det er det, de gør, og så kommer der noget, nogle svage bier ud af det. Kæft hvor godt, i elsker det her, der går helt andet med noget planet i den. Ja, jeg tror også, vi hva? skal have en teknokrat med <laughs> special om hva? bier, tror <laughs> jeg. Hvor, hvor er det, den her internet Sting, så kommer ind i billedet? Hvad hva er det, det kan? Altså når du siger, at man kan så begynde at kende adfærden på de her bier her, kan det redde sådan bierne? Jamen altså, det er jo lidt det her, man, man prøver lidt at hente, eller hente. man prøver at låne det her big data-princip fra, fra internettet, hvor man simpelthen øh, hiver så meget information ud af de her biers adfærd, man rent faktisk får noget, nogle indsigter ud af det, som man ikke har førhen kunne få. Det, den her teknologi gør det også muligt, at man sådan kan individuelt spore de her bier, øh, og det har man ikke før hen kunne, så man kan... Tag en specifik bi og sige, okay, fra den lever til den, til den dør, øh, hvad der er sket med den. Hvad er, det, hvad er det specifikt, der sker? Så det er ikke ja. bare er, du er ikke bare ser på bierne som som samlede folk men du faktisk kan, kan spore dem individuelt. Så man, så man prøver netop også at finde ud af, hvorfor er det, den her koloni den bare dør? Ja, præcis. Okay. <laughs> det kan det altså, jo vise sig til at være ret skældnesættende, øhm, netop til at opklare det her mysterium om, hvad, hvad er det egentlig er, der foregår. Har bierne mm. ikke sådan en anden form for privacy? Der er vi jo, har de ikke en eller anden form for deling af dage, så de lige Jamen skal gå udkende noget. Der var en, en, en debat om det, de, de ville gerne have, at uh, der ikke skulle være nogen ligge containers til forbindelse med, ja, med læring. Det er klart. Det er den ligesom her. den der ab, der tog, uh, ham der fotografens kamera, tog den der en selfie, jeg ved ikke, om de, de fleste er bekendt med det, den her selfie, hvor aben gik ned og tog en foto, fotografs kamera, og så løb og tog, gik op i træet, og så tog den den her, hvor han bare smiler ind i kameraet. Ja, ja. Og så, så har vi snakket om, er det, er det Hvem er det, der har rettighederne til det her billede her? <laughs> om, ja, om det er og, ja. <laughs> og hvad, hvad det var? Der kom en retssag ud af det. Jeg tror, det var fotografen, der, der vandt i sidste ende, men det var åbenbart øh, ja. en konflikt. Ja. Men der, altså, der en af de her dokumentarfilm, jeg så, der var det jo et skrække eksempel fra for Gode Gamle Kina. Det er jo altid der, hvor, oh, det, ja. hvor det startede med at være værst. Og der, der var en periode, hvor der var en masse fugle i Kina, som spiste deres afgrøder, og så, så besluttede de sig for, at jamen, vi bliver nødt til at skaffe os af med de her afgrøder. De, afgrøder det er det til mennesker. Og så de de valgte faktisk at skyde de her fugle her. Proble problemet var så, at der opstod en masse, masse øh, insekter. Der var alt, alt for mange insekter. Så havde de fukket dem af fødekæden. Ja, ja det er helt galt. Ja, ja, det er nemlig. Det. Og så for at slippe af med dem, de med en, øh, en masse pesticider, og så døde bierne selvfølgelig også. Det er selvfølgelig, som Andreas øh, meget vigtigt fremhæver, altså der, det er et meget skrøbeligt økosystem, man, man piller ved, når man, når man øh, tager sig en vital komponent ud af det. Ja. Det er jo rigtig interessant, at man prøver at bruge teknologien nu også der, for at, for at se, om man kan løs den her den her gåde. Ja. Hvis det så viser sig, at det er netop øh, mikrostrålinger fra, fra, fra lovfej, wifi eller sådan noget <laughs> der, der gør noget ved bierne, så finder vi jo hurtigt ud af det. Ja, Hvis det så se. alle sammen ender med, med at dø dem, som er, som er i, i forsøget her. Men øh, det ved man jo ikke. Det kan det jo også godt være. Altså man ved jo godt, de, de kommunikerer jo også på deres helt egen måde. Det kan jo godt være, at de også bliver påvirket af en slags øh, støj mm -hmm. hvad, man, hvad man vil kalde det. Det ved man jo ja. heller ikke. Det kan men det, men det her det er jo også relevant, jeg tænker, at i andre sammenhænge altså med uddøende Altså det er jo, hvor du har en anden form for missing link, hvorfor sker det her, hvorfor ja. uddyrer det her, altså, altså det de her levende, ikke, ikke, ikke kun uh, things, altså internet of things, men også sådan internet of animals, skulle man næsten snakke ja, om. Eller ja. sådan? Det er også uh, en, en, den, uh, et, et, et, et projekt, som er i en lang række andre projekter, altså der har også været et, et, et samarbejde med Vodafone og... Jeg vil ikke sige samarbejde, med. nu siger sige, at jeg lige samarbejde med Vodofone og sæler. Ja, <laughs> men Hvor man har prøvet nogle hatte på nogle sæler for, at, nærmest ligesom du siger, at altså, track dem og finde ud af. Fordi altså, der er generelt en, en masse dyr, som er ved at uddø fordi at miljøet ikke bliver behandlet særlig godt. Ja. Uh, så det er jo en, en, en, en positiv ting ved det her internet of Things, Så uh, det jo egentlig derfor, jeg gerne ville have den med i dag. Også ja. fordi, at... Hvis vi ikke øh, får ændret på det her, så, øh, så vurderer de, at der i 2035 faktisk ikke vil være flere bier. Øh, så det, altså, hvis, man ser okay, på det er jo hvis man ser på udviklingen, så er det ved at være nu, man skal, skal have ændret på det her. Og det er også derfor, at det, det er ret positivt, at de har gået i gang med det her projekt her i Manchester. Fascinerende. Ja. Alternativt, er, at vi i fremtiden må spise i anden og høj grad. Altså både fugle, som ikke længere kan spise bier, og så... Ja altså kravledyr og sådan noget, som øh, Verdens Sundhedsorganisation alligevel anbefaler og siger, at vi i meget større grad skal spise i fremtiden, melorum og, og alt det der. Der kommer vi godt nok langt væk fra teknologien, men sådan, sådan er det. Ja, men det er fascinerende, at altså, teknologien har ingen grænser. Det er så fantastisk. Ja, der, og så, er også, der er også lige et andet projekt, jeg vil nævne, hvor man også har været i gang med at spore nogle hajer, øh, hvor man har telekoblet den, den, uh, den feed af information en uh, Twitter account hvor der så okay, er blevet <laughs> automatisk opdateret. Ja, præcis, hvor man så har tweetet de her forskellige herre position. Det er sådan mere sådan en, en gimmick. En, der er jo netop det forårsæt. der med... 90 af modgruppen var Australier, formentlig. Ja, ja. <laughs> Som <laughs> Som siger, okay, siger, det, skal vi ikke ud og surfe. Ja, ja, det er ja præcis. præcis. Ja, men det er jo meget smart. Altså, det, ja, det er jo, der kan jo garanteret ske en automatisk kommunikation. Vi kan jo de her tjenester, if this, then that. Altså, at, mm. at når den, altså, man kan sætte den til at automatisk poste den på Twitter, når den måske når hen til en bestemt lokation eller et eller andet. Så altså, der, der, der er nogle rimelig vilde ting der. Jeg synes, vi skal ja. gøre det med rotter i Aarhus. Ja, jeg ved det ikke, om så... det er nødvendigvis for at opretholde bestanden, <laughs> men man, du kunne lige smide en chip ind i en, uh, en rotte eller et eller andet, så kan du track hele kolonien. Ja, det synes jeg faktisk er en rigtig god idé. Ja, og så omvendt bliver det så interessant, om vi så når på et tidspunkt af han hvor vi så måske kan hacke os ind i dyrene, og så styr deres alfa. Og i den sammenhæng har jeg virkelig lyst til, at lige afslutningsvis nævne den aller øh, mest aktuelle, eller sidste afsnit af den antologisager, der hedder Black Mirror, som kan ses på Netflix, fordi der øh, bliver der faktisk også, der, der bliver bier faktisk hacket og bliver en del af et overvågningssystem. Så det, det kan anbefales. Det skulle lige før, at det der med at overtage en hjernefrekvens, eller en uh, hjernefrekvens, det tror jeg det skulle næsten gå allerede der har været eksperimenter med. Uh, men. Ja. ja. Det, det må jeg, før jeg udtaler mig alt for meget, så må jeg hellere rundt for i dag. Det var alt for teknokraterne i den her uge. Hvis du ikke lige neder og lyt til hele programmet, og gerne vil høre andre af vores udsendelser, kan du gøre det på iTunes, eller overstå den radios hjemmeside. I tager gerne imod spørgsmål, eller kommentarer på vores Facebook-side, Teknokraterne, igen med CH, hvor du kan finde show notes til den her og andre udsendelser. Og her er der så selvfølgelig også relevante andre artikler, videoer og informationer om de emner, vi drøfter i programmet. Og der skal lige siges i næste uge u en udsendelse om, hvordan man laver en fed forretningsmodel på Instagram og sociale medier. Hmm. Tak, fordi du løb med i den her uge. Ja, på gønnsyn. Farvel.